بسم الله الرحمن الرحيم باب في إقاف ارض السواد و أرد بعض النسخة أبو داود كي دي دي كشتان كتاب الفيح اولو كتاب الخراج لدغ النسخي فموجبان دي مقصد دي بارداشو جي تردیز کم كم أبواب ألس شو دا غي تعلق مالې فیسرو مالې پم اعمال دوی شي کوم د کفارو نه سې کی بغیر د جاندا اور دې نه خو شي کوم ابواب مستنیب ذکر کې تر ساده پوری دا غي تعلق دا دا ارزی خاراجی سره نه نم سنیب در باب او زکوۃ شي از مکه د خراجی زمکووی نعيزه بسك والفكاري نوائي في قافي عرضي السواد اي قاف مانا ده ودرول سرم سي بارت ته ده ترك بين الغانمين مثلا ما كتاب صلى الله عليه وسلم شاركلا مسلمانان ده كافرون از مكة و جنگ سرواخه لك ده از مكة ده غانمين و درميان کی تقسيميين هم جايزي کہ امام مصلحت پر کی گڑنی او قدا و زک مکفزہ بنی پر لیے نے تقسیم عین ہم جائز دی نہ تقسیم په دغه تقسیم په تقسيم نشي د انيمين او په درمیان کې او په وباندي او درب الخيراج او مقرر شي په دغه زمکه باندې او درب الخيراج عليه ارض السواد لهين ارض السواد ارض الانواع تب شوي دي ته اتاب دعام وهي خاص باندې لکه چې ارض السواد نه مراد ارض العراق نه ایراک زمکه چوانو داو هم آنو اتن فتحشیوا او دو مرزی هم پا دور خلافت کې دا فتح وی دی ایراک زمکه تا عرض و سواد وری وی سواد پا مانه تور سرغاجی وی چی دی ایراک زمکه دیر سر سبز دا, دا او زیر دیر زرخیز زمکه لان او پهستاشاری چې کم په ټیکې ډر خپ سر وړي د لې ناغ چې طورخکاري را دا ځم کو هم داسې توه و دکارې دا نو پهې او جوور سواد و او عرضو لا نو چې کم په زوره پره شوي نو دا خو نور مکو سم تالوسا ک را کرې راې داوه نې دي کم از مکه چې راځي ویو کمز مکا شریوی نو د خیراج او د عشور په درمیان کې फरक دی یو پرق دا دی په عشور کې معنی د عبادت تا او په خیراج کې معنی د ذلت تا دویم پرق د خیراج تعلق دا د ازمکه سره دی کما ذمکه کی اصراحت تفصل وی فصل هو پسلو کی ونه ای غینه وخیراجوار اور او دا هو شرط تعلق او ذمکه سره نه دی کلیرا امادن سره دی وک ذمکه امدان کړو او شرطتی واجب شي نو کړو نو به که دا د عشره او د خراج دي د او د خراج دي زمکي په درمن کې فرق ده دی باب کې چې مسلمان کم هدي ذکر کړی دی د هديس کې نبی عليه الصلاه والسلام دو په شن وي یو به دا وي دا مسلمانان با دا ملکونه نيشي ارا شام میسر او چیکلدار ملقونه ونی سی نو کم چې پدې کې کافر خلک فاتش نو آ کافر و خیراج مقرر کولی شي دریم پر دو شرو د سیراج امتاز معلوم شو چې او شرد مسلمان نه یی سی یو خیراج د کافر نه مسلمان باندې ابتدا ان خراج نه نه انتها اذن دیږي ابتدا ان نه نو اسلام سلام د پشنو یو کل <سؤال> مسلمانان مدا ملکونه فتح او او هغه چې کم کافر پد شي هغه مونږه خراج مقرر کړي په دغه ملکونو کرنسی داونه مونږه نبی رسول الله ذکر کړی دي جنان د هغرا په چې کم کرنسی دا ته درهم وای او داو دا چې کم دا پیمانی لوغه دا ته خفيز وي شام د کرنسېنم دینار دی او پیمانه موديره او د میسر د کرنسېنم هر دینار دی او پیمانه هر دبدې دوی هم چې وګړي السلام به داور کوي دا خلق <سؤال> تر سوغت پوری نو مسلمانانو په اندر کې حیواق بهادات راشي چې داخلق بعض بیرته چې کوم لهانو خو پر واده کې او داخلق به انکار کوي دا ور کول د خیراج دا ټاک ور کول چې بیرته په کفر کې او بعضې په کې د نو د اسلام د راوړو د وجه نه بیا خیراج پهونه مګر خدای حدیث نو لري معنی ته عيد مادي معنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اتیل راق خفیزا ان کارو کی راق والا نخ فال خفیزنا کو ک یو خفیز اور خپل درهمنا انکار وو کی شام والا د خپل مدينه ان زل مکو کو یمری ا د دینارن سر والا د پدرب دبنا اور د دینارن ردب سري ري سوارای سواچ دس ويريري سواچ رذینو دا سامانیت ارتال ذاسواه لدین په خپل تاسو کویز اپتال لري تلې لري تلې چې ریته وي نو اختلاف پکې موږ چې داوود طهارت کې تصویرې له موږ ماهم چې مطلب لګته نو راه یو پنځبانني خمسه ارتال وسل سریت الله سواه نو 24 سوا سمعت من حيث بدأت تم به وتسوقل شي کوم دینه چ تاسو ښکار مسلمانان نو مسلمانانو ښکارواله کوم دینه شوی د مکی مکرمه او د مدینه منوره نو بعدي اکثر محدثین داوي چې حدیث طرف ته اشاره ده بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا ا طرف ته اشاره شو یا بخاری کی ودا حدیث رہی اسلام په حجاز کې راغون شي نگثنګ چې اگر سنې ویزا خپل زید وسیدو ترازی او یا مار د خپل غنا سړی نه راتوي قال ها <سؤال> زهیر ثلاثه مرات دا خبره چې ثم عدتم من حيث بدأتم زهیر دریک راتویره چې دا لا ذالک <سؤال> لحم ابي هريره او دمه او په دې حديث ګواہی کوي چې واخدا به هريره وروڼه دا داګه دې کې مقصد دا دی چې ابي هريره چې دا حديث ما د نبی عليه السلام نه صحیح او درې درې د هیڅ شک شبهه په دې کې نشته چې دا دوه پیشن ګوښنه نبی عليه السلام ور کړی تي دنباب <ubers> کی چکم حدیث مستنی پراوڑے دے دا حدیث تصحیح پے دا حمامی بنی منبیح دے صحیح پہ دا حمامی بنی منبیح نو پڑی کی ٹول ایک حدیث ہے اور دا ٹول پیوستانا ذکر دی شاب در رزاق مامر آن حمام او در ایسی پیر سو کم حدیث راستی ایتدا کې دا سنه زکر کئی پیدای سنه دا سرست حما منیمان بیده و چی حازا محدد سنه ابو حریرہ ایسی پیر سو کم چی در ایسی پیر داری نو دارتکی باکی وی در ایسی پیر حدیث چریز امام احمد ام نیم بل دارک دابد الرزاق نراح قلقی امام مسلم امام مخاریم نقل کئی امام مسلم نے روایت کی پیر روایت دیر نہ کل گئی پر نسبت سر امام بخاری تا, دا تا دا او دایینو کل کین نو واسطه د محمد بن رافي او د احمد بن حنبل له مو تصنیفو د خپل استاد د احمد بن حنبل له سه پیر روایتونه هم کوي سنجمتی سایبر سو مورتا سو یلو د سه پر حمامی نے منبه چر د وګمښتې د హైదرا آباد دکن یو مشهور د احادیث او ماهر چې کوم زړې مخطوطې ګوري ډاکټر حمید الله سي یو ډېر خپوه انسان کې رشوه لري دې دیوختې او پات شوې دې یې نو دا چې کوم زړې مخطوطې وکړه لري تحقیق وکولم دا صحیفه د همایې منبه یو رساله او صحیفه ده فرانس په اکتبکې مندل ده او دا الله سبحانه و تعالی مهرباني له کوم منکرین د حدیث او کوم خبری کوي نو هغه صحیفه چې کوم د حمام ابن منبه ده ډاکټر سیف د زیاده کوشش کړي ده ارینه کیمره و یدونه پیسې هيڅ څټو کې راځي چې یا نور کتابونو کې د تیم عمر ابن همبر ټول سره برابر شي دا راغی چې تقابل وکړ نو بالکل برابر برابر پرस्पर کې نشتا نو هماینه مونابې کومه کې تیر شوې ده به ورې شاګرځه نو دا وایي چې په ول سره کې تیر شوې سوال سوال پس ځو چې پرښت نارایي আজি مون کریم حدیثه پره لږه فکر دا او د حدیثو د سیده لپاره یو دلیل ني <سؤال> نو د حدیث کومه سنې پرواړه لري خصوصیت د صحیبي په اعتبار تو او ورو دا دا هغه په اخر حدیث ده د حدیث د صحیبي کوم حدیث ده او درایه څه دا هغه په اخر نه حدیث ده الله دا وري دی لو کو دي دا زم زم پیغامونه اړه ولې آ نه لګه گزاره کړوا ما وکړلې زیات کړم نه کړ خوب دې دراوس الله الله خیر تخپلو و جي خیرات پر دیو خیر تخپلو شنو سابم پیځن نه شنو خیرته ان رسول الله سلام او قائد رسول الله کمه وکړه ته تمواجدا سترا شي واکه تم به او پاک او سيږي فسامکم نتاوي سفيها فقيدا او کم کرے چې خلافو کې دولان رسول <سؤال> مخم زغید الله د پاره رسول الله د پاره کې تذ پاره دا مقصد دې حدیثانه چې تاسو کوم کری تر شي او اغه کرے بغیر د جنگ نه تاسو په ذکر شي نباکی خومس <متازم> نیسے کی گی اگر مالی <متازم> پیترین ایسی که ملای <متازم> بیگی مالی پیترین او کم کرے چې تاسو اگیس ہو جنگ گی کم حسین شو مالی غنیمت شو نو مالی غنیمت کی دا قانون دے چراغین خومس اس طرح او دا خومس مساریب تاسویی باقی ماندہ دا غانیمین و پدرمین کی تقسیمی گی چې تاسو چیتات ہو تقسیم شي امام ابو داود سیب دا دوار حدیثنا پڑی باب کی راوڑا پڑی اول حدیث کی ترکل قسمت او پڑی حدیث کی ذکر القسمت چونکہ مستانیب حنبلی دے امام احمد امنی حنبل مستقم دالے چکم از زغمکہ عنواتن پتحشی امام لئے اختیار دے کداغی اقاب کئی او که تقسیمی کئی اداغ مستق امام ابو حنی پر احمد اللہ حمدے نو تفسیرات مخیتا سلسطری وے 150 مورد علماء تناظر محمد بن القارحہ تنی انہوں نے سنی حبیب رائے جان تعلق نظم کی سرہ داوس اگر چې چی داگید تعلق دا انسانانو سرده زمانگی <تصف> نا جه کم تیکس آج سیکی نا پاروی خراج او دا انسانانو دا سرون نا چې کم تیکس آج سیکی گی این کم پار چی دا مسلمانانو جنرال قوانین اومنی او مسلمانانو ملک روسی ناگو نا با جیزیا جسته دا دا تیکس سا جیزیا وی جیزیا دا په چانه رسته کې یو خبره ده او سمر مې دروازه کې درې ان شاء الله په وروه تفصیل کتاب کتاب زکات کې را اته کې تفصیلن حديثه موازي بن جبل راځو مصنف نقل کړل دي بدل دي دوم راوري چې جيزيا په چانه رسته کې نو بازي شرطونو خدا شي دې چانه است کېږي نو اې تفاصيلي لکه ابن رشد مالکی بدایت المجتهد کی وہی اتفقوا علی انها انما تجب بالثلاثه اوصافن طول اتفاق کلی پدری پدری اوصاف ستره واجب کی چاک جدری اوصاف راشی الذکوريه والبلوغ والحريه الذکوريه جو وینو زناناو وتی زناناو نو نشتا او بلوغ جو وین ما شمان مشرمان نه به موږ دې یو ټیکس نلسته کی او حريتې چې ویونو په دې سره علما مواته او درکه السلام مره جل تعالی نو هم کړیو او, او دا په حضرت صاحب کرامو کې غړو نه اجماع له اذ دې کې د ته اختلاف نه ای علت پرې کې ده نه چې د جزیه چکم دانو دا قتل په یواز کې ده د حکم خدای وو قتل او د پیواز کې جزیه څه کی اس قتل کی کی دماشمانو قتل نکیږي د زنانو قتل نکیږي د غلامانو قتل نکیږي لہذا دینه مزیده هم نه است دې ما خبره هغه چې کم کید چانه اسی کی داو صاحب په اعتبار نور نو د امام شافعی امام احمد ابن حنبل باندې د اهل کتاب نماز کوي او کو فارجه کتاب کیداله غیر د اړی کتابونو نشره کیږي هر امام ابو هانی غیر اړی کتابونو هم پنیزبندی دی بیر امام سے پنیزبندی کم چا رب دی دا ربونه بناځي ته کی التی ام و امت سیف امامي مالک سے وي چوم دا ونه ما دوی مخه بارہ چې د یو سمرا د ته کی مقدار د جزئیه سمرا دی اندی بارہ کی دای مهوده مضايبه تفصيل ان شاء الله انت برز خدمت د امام احمد ابن حنبل وی چې دا خبره رائے د امام تم په ولد سمرا مالک رحمه الله وی چې دا مالدارونه باندې کېږي سلويخ دی رحمت. او یا یوه دینار حکم چې غریبان دې نه باندې کېږي یوه دینار یا دولت دی رحمان امام ابو حنیفه رحمه الله يا الله اخيرا يا, يا الله اخيرا شيكه <شترك> خط مشوار ما <وسمو> صبرت <ده فيه> الله امام وهني بر رحمه الله وهي تجيز يدك اسمراء يوذير نوکه ما جزیه دي مصالحه ته تراضی ونوخته په کتابانه چاسره صلح او شوا لكن ابي له الاعلان بنجران واله سره دذره جامو باندې صلحه کړی و جته وې د تراضی یا یمن واله او ته نبی السلام مصالحه کړې او دیمه جزیه ده مقاسمت نو جزیه ده مقاسمه تي دا داغه مبارک امام سیدا وای چې خلق پدری هیزیش یو مالدار د مو توسې ترام اذنہ نو د مالدارو نه باندې ته کیږي 48 درهم کې سلورو پم پمیش کې سلور درهمه نمبر 48 ری ادا مو توسې نه باندې ته کیږي 24 درهم تمهش کې دوه درهم اود غریب نوازي کوي 12 دینار تمهش کې یو درهم معلوم شو تاسې پری پوشه کنا دینار پیسې شي نه یا دینار د امام دارنده 6 دینار د مو توسي دینار دادا اګنا او دا مذب منقول دي د عمر د عثمان د علي رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه وي کله په دې باندې جماهت او او کومه ورو متن کی چرایزی چې نیمه سم دي نارغته د امر مصالحت سره تعلق سات لري سره شی لیکن مې دې سوال ماته ته یا باندې یو ودي چې ما زار بچاته وایم متوسطيد مچاته وایم ها او غريب مچاته وایم نو وای 30000 درهم نه چاته یی دین زیات دازانی دې او مقدار دنیصاب د زکات پر 10000 دینار درهم پوری خو 10000 ته نه رسید دا چاستی ندا متوسط تے او چی دگر چاستی ندا غرید چکم عمل کئی کسب کرتا دا. دا تفصیل لیدے کہ وہ شو بیا کلیش آغده کی زونکم ذکالتی آغده دا مند دیا بیا خیروانت کی وخی او زکر دا اغده تفصیل خمپدی مقام وکلوتا او دا دا دا خیر مناسب دے دیباب کی جمسانیب کم حدیث کر کردے نو دي حديث کې انغار سی ابن عمر انانه سی ابن مالک دي ابي وان عثمان النبي سليمان النبي سلام دا وان عثمان چې ناته په اغ اناثم باندې امام ابن تاج دعاء څنګه نقل کوي دي عثمان هم نقل کوي خو دې دوه کې کومه فرق ده شاعسم کوم روایت نقل کړغه مسند دي تکانه دي ابن مالک کې رسوله دي او عثمان چې کوم نقل کړی دي نغه ورسله اغان تن دي مالک نن نکلو سوي ان نبی صلى الله عليه وسلم با خالد بن الوليد دي غلو خالد بن الوليد کې در دو متا هغه ونیو راي وسو درا بوکن بهره سند دروينه نو سوي تو کل په دي جما نه داخته چرته ما کې تي رشادت کنه ته بوک واقعي وای ان عبد الله بن محمد صلى نبي <تصفيق> عليه السلام شكرا ليه من توليغون وعمره وتكره واخده حرب على إغناء حالهم لفظنا ومحفرهم لغير تفسيروشو دينار يا لاغكم السعوات كيدا ما فعل ما عفريونا لا جاميلي جيمن كوي لدينا كسوكي سيدلال نسي لك إمام شافي سيدلال نمو ويدا كم جيزيوان؟ مصالحة علی رضا هو ی لین بقیت و کذبات شمه پاغ نہ سوارود بنی تغلیب خام غازو رضی جمع جو قتل کم حضرت رضی اولار کی دیان کم ز کمالی کله وخت دیو پمنس کی او نبی رحم السلام پمنس کی الا یونسر ابناهم چې دې خپل بچی ننسران یان کئ دا بنی تغلیب ی قوم دے چې دیو دا عرب په بارډر باندې وسی یو د شام دا و عرب خو نسوارا شی هذه حديث وقت الدار تجاه الذين هو ما هذو اوتن بيري سترون بميثاق محادله كلوا ذي وقت البچي نسوارا نه جوړي اوس ديو دغه لواز خلاف کړي لہذا کز پاتيشه مده وجن او چې کومه شما نه بخېت کو امام داوود پر حدیث باندې کلام کوي وہی قال ابو داوود هذا حديث منکر وبلغني ان آمد انه كان ينكر هذا الحديث انكاراً شديداً وين ذاذي ناشب المتروك وانكروا هذا الحديث على عبد الرحمن النيهاني قال ابو علي ابو علي المراد ابو علي لويري لو كم تاجيده نسخه من مصنفنا اوري دليلنا نوي جو لم يقراه ابو داوود في العرضه الثانيه امام ابو داوود كلامه دوي مزل ذري حديثه قرات بقول شاگردان تكون دا حديثه بكينو ذكر مالش اس مسلہ سره چې حدیثوري صحیح نه ده راځي هوځوي دا چې دا امره د بنی تنغب د نبی رسولم د بنی تغلب قوم کې نو بلکې دا د عمره وه د کوم کې څو چرونچي اون المعبود کی ګن رواه ترونه قل کړلی نبی هي او غیره دا بنی تغلب قبيله چې عمره په دور کې اگر دیونه د جزی مطالبه وکړه دیوی عربی غرهب ژوند د شانڅه جنره منافق ایمان له ذلت تاسو مونږ سره رسوله وکړي نو عمر رضی الله او رسوله وکړه ف تذعيب تے په دې جزیه او بيدایو ته هدايت کله ستري چې مونږ ورته جزیه یو یو د یو داویل <سؤال> چې تاسو د مسلمانانو څخه کم زکات پر غوړې د چنبه مونږ درکو نه پای کې ورته دا شرطونه شې دیو با خپل بچي نه نه ساره کوي دا تفصيل دی د دې تعلق آثار کې دا مرده ده ونه به له تر او د او د مسلک د جمهور راي مو سره سوره چديو نه با ریسه شې د مسلمانان مسلمانانو لهسته رحکاس کی د مسلمانان نا خمستے ندیو نبا خمسانی او کم سیز د دا مسلمانان نا عشر و ندیو او کم کې د مسلمانان نا رب العشری ندیو نبا فاقی پورا کی او در در زنانوں نبا هم عرصے کی گی زکا چیز دا تعلق شو د زکاة سره نا یہ پتہ چیز البت ایمام مالک رحمہ اللہ چیزیں اغه د دې تفصیل سره موافق مې نه او ايما ثلاثه وسره مافي امام مالک دی وای چې دونه بعد د دې چې دغه نشهسته مستکی مسند پر احادیث پر یو دا نجران دا یمن یو صوبہ دا او تمشتي درځي کینه صورا او سید النبی رسل رسول حق کڑی وا په دوځره جوړوبانی نیم سفر کی نیم پرجب کی ژی وادا کوي مسلمانانو دا. او عاریت د دیر شو او د دیر شو اسنو او د دیر شو خانو او دیرش د هر قسم دا, دا ناپود سلاهینه اخزونه به مسلمانون چه غذابه قوی دوی پا دغیل <سؤال> سران اول مسلمون زامنون لها او مسلمانان بلا دیوزی مواری چواپس کی دا غد پا دیوبانی او دیو تی دا دیر شوینو ورکینو کلا انکان بل یمنی که دن زا تغدرین کچرت یمن کی سچریر دو کیوالا یعنی مقصد دانی چی یمن کی سجنگو دا دو کا وکلا کنا نو دیوغه په د وخت دا اړیت کول کیدا شول مسلمانان به به ځای کینې دی ته بیرته واپس کی اله الله تو دم لهم بیا پریشر چنم شو را نو ول دی د یو عبادت خانه او نبی شېسته دیو یو پادری قصن با پادری ته وی چې امام مون دی ولا يفتنوا دينهم بهذه الدخل الدين ولا شيء وما لم يحدث حدثا ترسو پوری دیو نئی پیدا کړي یو نوې خبره نه غیعهد نه کوي یاری نو خړلې سوده قال اسماعیل فقدا کل ریبا سوده خو خړلېره مقصد دغه غله وازه مات کړلې دا راوی دی خبره کړل من في أخذ الجزيتي من المجوس أغسطل جزيه ده مجوسه جزي مجوسه ده قوم ده. ده, ده چه دهور عبادت و تعظيم في آتش فرس ورت وجه ده دهو عقيدة دانه نور ده او مل ظلمت ده سمرا ده خير کار نا نور نا کی او سمرا ده شرق کار نا ظلمت نا نرسیدان درې مبارکې رکی چې دیو د وا خدای یاد مني یو ته یزدان وای بل ته حرمن وای یزدان د خیر کار کوي حرمن د شر کار کوي منه نه به هم چې یې استه کې دیږي تطاق ده نه نه په دمره کېو کومستر خوشیش کال نارضي هو حنا ميلو شوافيو بنش کال رادي چا هوې چې زه وترپ استه کېږي ده اهلي كتاب نه اداخلي خو اهلي كتاب نه جواب ورکي چې ټک دا چې په اعتبار نه موجوده حالت سره هدي اهلي كتاب نه دي خدا اصل په اعتبار سره <سلام> <سرا> دي <دیو> اهلي <احلی> كتاب <سلام> <سلام> وو زګه چې د دي اصل پیغمبر او چوپات سره درست پدې کې تلل غواړي نباب اوله حديث کې د ذکر باندې امن نیم نه باسرین اهل فاس لمامات نبیهم کلی پیغمبر مرشو كتب له ابلیس المجوسیت ابلیس تريده پارا مجوسیت او یکودا تقسیم سی پریواندی لاگو خدایش کل برزیت د اهل کتاب کړه اهل کتاب او زبایخ حلال لیناود نه دنا نوزره نکاح جهیزه هن کې له مجوسو زوام حلال نه دا او نه دا هو د زنانو سره نکاح لندن خبرم دا دا چې دا شرط موږ وچی دا کیتاب ور باندې شي پوهه دا هغه سنت څنګه دا دا څنګه دا څنګه دا دا دا دا دا دا دا او را بجالن <سؤال> و ریدلی وحدیسو عمر ابن اوس شاقا حدیث بیانو ده عمر ابن اوس و ده بشحسان دا اوگه اتبا را جوی ماندیشو شه حدسنی عمر ابن اوس و بشحسان دا اوگه اتبا را تبارتیوی دن اولماو ای پا دی که دیتر ابتی اشاره ده چې دا باز اولماو دا مذهب ده کله یو استاد شاګردانو ته حدیث وی نو کنیته اکړی ټولو ته اوریدلو اور اور و چې دی ووري نو دا شاګرد او حدیث کې حد ثنا اخبارانا حد ثنی اخبارانی وری شي لیکن ک چرته استاد نیر ټولو نه کړي او اس یو کس پکې راغلو کین نو استاز دا نیت نه وکړي نو کله چې د استاد نده حدیث بیان په حد ثنا اند ثنی تنه شي دی استاد خپل چاته حدیث پهنه نو نو حدیث مندغه چې دې کې دا ده دغه راي امام نصائي سي پهوم ده لیکن عام جمهور دې دا و راي ده او یو څوک استاد کښلې یو کوي کښاګر خوش کله استاد شاګر ته وایي حدیث بیان کینو په وخت د روایت کړه حد ثنا وحدثنی ویلې بجالوه ای کن تومزه کاتباً کاتباً دا پار دا جز ابنی معاویه دا جز ابنی معاویه چیرے دا د احنات ابنی قیس ترو نا مشغول تا بھیلے او دا عمر ایزا هونه دے دا احواز دا علاقو گوارنر رو دو ایز جانا ناسا بہم تراغی کتاب عمر خط عمر قبل موتی مستد مرد اغنبی سنتی نا پیوکال سرا خې دا کړو اقتلو قتل <سؤال> کوي کل <سؤال> د هر سایر او را و په درمیان د هر مهرم کې د مجوونه دګغ کا د ماري مجاز ګي د د سنی کا کي ددو س کوي او هممنه کې ظ زمزمتی د گیتنا نه قتلمو قتل کلل یو دا درې خبرېمونته کړړ د پاغې من مومونسمګو وکلو او قتل کلل ور ک درې صاحران. امام <مانگا> غاجی دایرهवस्था په درمیان دار سړی کې د مجوسونو د حریم دغه کې چې کوم کتاب د الله دو د خبرو غامل دي توسو اوس کم دリュー چې زمزماو گیته نو د هغه نه من کوله چې تری خوشا د هغه له چې وسنا طعاما کثیرن له جد ابن ماویا به طعام تیار کړو فداه د مجوس روبلل عرضه تب علا فقیدی په پلانوي کې هر دو طرف خپل وړاندانوباني د دې دې توره کې راولا مې څنګه حالت نو او د خلکو ته ویل چې تاسو خورا ګکینو پاک لوري خراب شروع کو ول مې او زموږ هم او ګټه ونه وی بل ترپت دا ګټه دیو د مزبطه لازم غنو نو ته هم پټم کې دوان بغیر دینا دیو تیری دوانا نو الخو ویقر بغلی او بغلتین دیو پیشکل بوج دیو کچر یا دو کچر یا دو کچر و مندوریق <تصفيق> دستینونا چه داو اخلا و منگ دی زمزمیت پریده چه دوان پا منز که منگ دا د و پرس دا زمزمه سی شو دا اتر کنیو بچکل روڑه خودم منز که بناسو په دې څه غو مده څنګه غړ غني دل اینګ اینګ به کولو او تعم به خورلو او صلا نن دې مسببو خدای غزم زموا مرينه بغیر به دې تعم نه خورلو دا دی خپل یو مذهبي لازم شیطان و ترس شي کړو نو ډیر دی کوو شکو هغه ونه مننه مځ بغیر زمزمین یو خوراک پني ترې کې نو عمر رضی الله جل جلاله مجوس نا ته دي چب درحمان ابن او او کلیته بيد السلامه رضی الله مجوس ته من دام بیا واه دا عبد الله ابن ابات نو ايت چر او سلامين الازبذيين من اهل البحرين او مجوز دی مجوز ده علی جلدی نبی اسلام تراغه اس بذی دا چې دینو ارتكومه چې د اس پی عبادت وکړو او د مرب د اس پنا. اس کو دنا اس بدل دی جولی. اغنبین اسلامسی درنگ تیر کو بیاؤوتو امدولای ابن عباس و امارد اغسرین انتا پوسکو چیسا پیس اللہ و رسول پتا سکی اغوی ناکار پیس اللہ شردہ مارد ماوی، ما؟ ما؟ چپ شا؟ خوانا شوی خبارا اولانا یا ما، چپی سلوانا؟ قال اغوی الاسلامی القتل اغوی اسلام راوڑای کنازان قتل تا تیار کئی قال دوئی و قال عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمان <سؤال> منه او پیلو کنه بیا سندینو سندونو دې قبول کړوا او صحیح روایت هم نظر نه روایت ترې نه دي دیو نه عملو باځه یې عمل کوه خل عبد الرحمان او دې پره غودل اجما ده بسینه اوریدل د دې حدیث مبارک اده مزو یو ټقه هم ده چې دا کوم حدیث ته چې او صحابي د یو غیر مسلم نه ورې نه او غیر مسلم نه پیغمبر نه ورې خو جون غیر مسلم ده حدیث چانه اوریدو پیغمبر عبدالم نیما صحابی اور دیک چې صحابی دې کافر نی اوریدہ کافر دې پیغمبر باگون پی تشدید پی جیبایت الجیزیاں سختی کول فحاسیل اولو او راوستلو ده جیزیاں جیبایت په من تحصیلی سی سره سرائیت چکا مخلوق بانیر تیکسی او داد آغونا پا زورس راو بیستیشن سنگ حشام امن حاکیم یو صدای بیا مندو که ده علاقی مشرو پا نور ایس خلق قدر اولو د قیبتیانونا پا داکولو ده ودانینې ښکړه دي چې حمص او شام کې او قبطیان غو په شام کې نشته قبطیان غو په مصر کې دي دیو جنا مسلم روایت کې او ناسن من الانبات فخلق د انباتنا انبات جمع د نیتینا نیتي دا په شام چو تیر کولو ځمېداري به کولې نو ستکه معلوم شونه معلوم شې د حدیث څنګه غره تحریف قاله ووی د ماهذا دا سری ماخ د الله د پیغه بر نه اوودې پر معلی ان اللهزه وجلله الله زه وجلله ی عی بونه ځ ذا بور ک یوه زیبونونه نازې دنیایا شغازه ورکې خلکو ته پهدونیا کې الله بر خل لاذا بور ماه ل سختی نه دي کول په کار کوصو به